Деякі всілися за дубовими столами, інші поховалися під лавами і по кутках, а хто й повис під стелею. І всі зажили своїм власним життям, ставши авторові непідвладними. «А тепер скажи мені», – нахилився до Івана Анцеболот. Він зняв циліндра і кинув його на сусідній столик. Циліндр засвітився і став ліхтарем, що було дуже до речі, бо вже темніло. Над кучелями в чорта зблистули золоті ріжки, ознаки високої чортівської градації. «Скажи, що правиш ти за свою душу, яку у Воскресінцях так охоче пообіцяв мені продати?» Іван з відповіддю не квапився. Він повернув голову до зали і почав приглядатися до примари, які аж нині постали перед ним у всій своїй достовірності. Він опізнавав домовиків, які тулилися по кутках і чекали, поки їх розберуть по хатах добрі люди. Вони звикли до людської неуваги, а тому сумирно поводилися». Щезники сиділи з розчепіреними руками на долівці. Вони й тут оберігали підземні скарби. Біля порога стояла змора із запалими очима. Вічно голодна вона нипала поглядом по столах, щоб першою допасти до страви, куди подадуть, і висмоктати з неї живність. А пеки потім їстимуть, і ніколи й наїстися не зможуть. Під столами шастали, забавляючись, мов діти, малі чортенята в червоних штанцях. Постелі поприліплювалися перевертні у вигляді лиликів і слимаків, які завжди могли, як тільки цього забажає анцеболот, перемінитися в іншу твар, де людей небезпечну. По корчемній залі тинялися прозорі, що їх важко було й догледіти, переплути існували невидимі нитки довкола столів, щоб пияк не міг втекти з корчми, коли заговорить сумління перед рідними дітьми і пропився до останнього гроша. Всі ці істоти, витворені сатаною, не надто цікавили Вагелевича, бо знав їх достеменно. Його увагу прикували людські постаті за центральним столом. З одного боку сиділи страчені у вижниці і для помсти воскреслі опришки, а з другого – відвічні волхви, які бачили Месію і знають істину. Риндзяк і джурак мали чорні спечені руки, вони піднімали їх дгорі і погрозливо потрясали ними, розпалюючи собі люті жадобо розплати. Мирон Штола звів над головою Мосянжовий келеп і з усієї сили вдарив ним по столу, аж тріски бризнули в стелю, засвідчуючи цим, що готовий до нещадної боротьби. В його уяві вже лилася ворожа кров, і довкола виростали гори трупів. Він знищував дотла несправедливий світ, і водночас... Лють у його скривдженій душі мінилася розгубленістю перед власною жорстокістю. Штола не мав чим заповнити порожнечу на вчиненому пустирищі, бо опришків у нього було небагато, та й ті, зрештою, нічого іншого робити не вміли, лише вбивати. Спустошений світ заростав бур'янов, бо нікому було орати. Головаті злидні розповзлися по землі і заскимлили з голоду, а дрібні діти, де ще залишилися люди, народжувалися сліпими» бо деми з пожеж заступали сонце. Провина тінню лягла на обличчя Штоли, і він, прохаючи поради чи то прощення, глянув на найстаршого, з довгою до колін бородою, Волхва. Той осудливо зирив на опришка, який щойно знищив несправедливий світ, а заселити його наново немав ким. Хіба цим сатанинським поторочам, яке заповнило корчемну залу. «Ти, Лейню, жадоби помсти, безтямно винищуєш людський рід, забуваючи...» що кожна людина, навіть твій ворог, має право на життя. А тобі варто б збагнути, що настав інший час, і вже не сокирою слід оновлювати землю, а світлом духу. Така нині народжується зброя, яка примусить незрячих побачити, анімих заговорити. Ось глянь, змагається зі злою силою непоказний чоловік, і небарткою він орудує, і з мушкета не палить, а денно і нощно думає, як би то більше світла пустити в дім» і не носить його до хати міхами, мов той невіглас, а прорубує в глухій стіні вікно, щоб нове покоління прозрівало усяйві науки і вчилося виготовляти зброю для нового часу. Анцеболот геть знудьгувався, поки Вагелевич неблимно спостерігав за чимось таким, чого навіть чорт гледіти не зумів би. Він з нетерплячки простягнув руку, яка замість пальців мала парне копитце, і поковтав нею Івана по плечу. «Вип'ємо, колего?» Спитав і, не чекаючи відповіді, підморгнув своїй подрузі. Та у мент поставила перед ним бутлю сивухи і два погорі. При цьому вона заглянула Іванові вічі, обігрівши його з блиском зелених очей. Погляд шинкарки тут же згас, і її обличчя знову стало безбарвним. Чорт налив трунку у келишки і один підсунув Іванові. «Ну, нап'ємося, любомудре!» У цю мить на стіні проступив образ старого дідугана в солом'яному брелі. Мав він печальний вигляд, ніби смуткував, прочуваючи, що Іван піддасться спокусі, і промовив Вагилевич. «Не можна. Бог дивиться». «Ну і розмішивте мене», – риготнував Анцеболот. «Бог дивиться. що таке Бог без нас? Тільки одна половина космічної сили, а друга – то ми. Хоч він і всесильний, та нічого без нас зробити не може». Хто виносив пісок з моря, щоб боги з нього світ створив? Сатана. І Адама виліплював з глини той же Люципер, а Господь лише дух вдихав у нього. Тіло людське то витвір наш, і тому в людині весь час точиться боротьба між сатанинською матерією і Божим духом.